moi boas tardes señoras e señores aquí desde Radio Samboy desde 89.4 de FM seixan vostedes benvidos a un programa máis de Galegos Novais aquí en Radio Samboy no 89.4 de FM así que eh, vamos con esos enderezos que temos por aquí que é por exemplo o blog que é galegosnovais.blogspot.com O correo electrónico que é galegos no baile@gmail.com. A nas vías de son temos que se si non fora por el destro non sale o aire. Pois temos a Fernando, moi boas tardes Fernando. E icome o Carón, Xulio Cousil, moi boas tarde, Xulio. Moi boa tarde, querido Armando, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais. baile. Exactamente. Bueno, pois, como xa Fernando Co xa sabe, máis ou menos, pois, que temos preparado por aí algo de música, pois, que mellor que adubiar con un pouquinho de música, pre, es comenzar, pois, cos nosos convidados. Vale. Así que, Fernando, dai o play. Bueno, pois, Xulio, xa temos a primeira convidada unha crítica crítica literaria Filólogo. que é Isabel Mociño ben. unha persoa das que nos vai contar moitas edo cosas e despois descubriremos unha anécdota non? Padroeira, Padroeira da Fundación Vicente Risco eh, precisamente por eso queremos a chamamos, <ríe> saludar damos xas eh, ya... boas tardes moi boas tardes, Isabel Moi boa tarde. Moi boa tarde, moitas gracias por atendernos. e eh, Perder uns minutinhos connosco para informar aos nosos de cousas interesantes. De, mencionábamos aí un momentinho o feito da, da Fundación Vicente Risco en Ayeriz. E eh, coido que precisamente o sábado que ven tere unha actuación importantísima, non? Bueno, o sábado que ven temos unha dupla presentación de dúas uh -huh. obras que concorreron ao Premio Vicente uh -huh. Risco de Ciencias Sociais. Uh -huh. Unha delas titulas se acostela galega desta de, de Queiroz, de Carlos Quiroga, profesor da Universidade de Santiago, uh -huh. que é a gañadora da última edición, da 25ª edición do Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais. Uh -huh. eh, en paralelo, tamén, no mesmo acto, tamén se procederá á presentación, de unha obra que foi a gañadora da edición anterior, da 24ª, que se titula AXAO Organizacional e Cualidades de Vida, un estudo comparado do norte de Portugal e Galiza no campo da deficiencia mental. Unha autora portuguesa, Luís Alejandro Oliveira Martins Fernández. Ah, unha importantísima o asunto que acabas de mencionar ca no campo da deficiencia mental, algo que, que está pouco estudado precisamente tanto na Galicia como en España, non? Sí, realmente este unha tese de doutoramento uh -huh. eh, que o que fai é buscar, bueno, partir de unha serie de teorías de, de modelos teóricos e adaptalos ao estudo na, da, alrededor destas institucións e das persoas que nelas traballan uh -huh. con, eh, pois pues iso, eh, o colectivo de persoas de deficiencia mental e ver como contribúen, de algún modo, a favorecer a inclusión desas persoas na sociedade, non? A súa autodeterminación, uh -huh. o feito de promover tamén a súa participación e a autonomía, que é un aspecto moi importante. Demasiado importante, tanto é si que eu por, por circunstancias teño precisamente na familia unha persoa que, que, que está atendida nun, nun centro de discapacitados deste e, e, precisamente houve un momento que, que, que, bueno, que había moitísima intensidade con respecto A, a que a, os centros acolleran a persoas con deficiencia mental, pero agora pois pues, está un poquinho máis aberto e eh, non hai tanta, por pues, tantas posibilidades de atender a esas persoas con deficiencia mental, non? A ver, a nivel de atendemento é certo que como sociedade se foi mellorando, eu creo que nos últimos anos eh, os estudos, e eh, as propias prácticas, foron... Eh, tendo unha melloría importante polo feito de que, bueno, houve investimento, hai máis sensibilidade para mm -hmm. o que a diversidade e as necesidades das persoas, pero é certo que, a nivel social, digamos que está como moi invisibilizado, sí. non? Mm -hmm. Ou realmente che toca de preto, eu tens que vivir en primeira persoa, non? Porque alguento, todos sí. temos na familia, algunha persoa, pois, mm -hmm. eh, dependente, eh, sí, de por distintos xe. motivos, En ese sentido, creo que só entón é cando conheces as institucións. É certo sí. que durante moitísimas décadas as institucións de carácter relixioso foron as que máis atenderon ese tipo uh -huh. de necesidades, uh -huh. pero por sorte, en eh, certo modo que se está vendo tamén é como, aínda que é necesario implementar máis axudas e ter unha estructura máis forte de atención a esas necesidades, houve unha melloría importante. Incluso houve, pois, como tamén a formación de profesionais Eh, que respondan ás necesidades que teñen cada unha desas persoas eh, en función pois iso da súa discapacidade ou da súa dependencia. Bueno, estamos apartándonos do tema porque quizás a, a, sí. atendendo precisamente a ese traballo que, que se vai a presentar o sábado que debe ser, terá que ser unha cousa extraordinaria, non? porque que vostede como padroeira será unha das persoas que, que traballaran aí tamén a, a presidenta precisamente do, da Fundación Vicente Resco participará con vostede, non? Sí, bueno. sí eh, a idea é pois iso que se poidan visibilizar estas obras que, bueno como ensaios de ciencias sociais, non sempre están nos circuitos máis comerciais, non ah. sempre chegan ao público, ni sequera están en moitas librerías, senón que ás veces hai que pedilas, exprofeso, se tes interese en coñecelas. Uh -huh. En ese sentido, a Fundación fai un esforzo pois por de algún modo eh, retribuir aos autores e autoras na visibilización social dos seus produtos non? Destas de uh -huh. obras que supoñen un esforzo, un traballo que está detrás. Extraordinario. Então... Además, bueno, nos facémonos de ese trabajo que, que fai precisamente a Fundación, pero también queremos eh, darles a conocer a nuestros oyentes a figura de vosotros, de mm, eh, Isabel Mociño González, que, que bueno, que ten obras colectivas y traballos de ensayo, bueno, pa, para dar a vender, ¿eh?, últimamente. Sí. Eh, <risa> sí. eh, bueno, darles unos sus parabéns y felicitaciones por tanto tanta faena que está a producir. Moitas grazas, nada, cando un vai cumprindo moitos anos Pois bueno, vai te... acumulando tamén Vostede moi nova <risa> Traballos eh, Vostede eh, vos moi nova, e ten moitísimo máis que, que, que dar a coñecer Pero no, no asunto do ensayo ultimamente pues, ten moitísimas cousas Relacionadas precisamente coa xuventude, non? Si, sí, a ver, e eu subenil. levo Case 20 anos Traballando ao redor da literatura infantil e xuvenil uh -huh ende que estaba na Universidade de Santiago, arredor, bueno, fixen a miña investigación e a miña tese tamén nessa liña. e eh, por iso que despois de tantos anos, pois bueno, estive en un grupo de investigación en Santiago moi dinámico, coa profesora Blanca Roch. Uh -huh. eh, a partir de esa de esa dinámica de grupo, eh, de colectivo, pois pues, bueno, estaba todo por facer porque en certo modo a literatura infantil e juvenil ainda que é unha das que ten máis presenza social, é eh? probablemente a que máis configura a personalidade da, de nenas e nenos, non? que logo serán adultos, uh -huh. pois a nivel científico, a nivel de estudo e de sistematización, había moi pouco porque realmente eh, había unha tese dos anos 90 da propia Blanca Roche, e logo eran todo artigos como moi dispersos, de e ás veces incluso era preocupación dos propios mestres e eh, escritores que reflexionaban sobre as necesidades que observaban, non? Mhm. Mm entón neste sentido, pois pues, bueno, aí hai figuras importantes que daron os primeiros pasos desde Eh, María Victoria Moreno, de Agustín Fernández Pá de Paco Martín, etc de Antonio García Teixeiro mm. pero de algún modo o que fixo este grupo de Santiago dende finais dos anos 90 e principios dos 2000 pois foi iso ir enchendo eses valeiros, eses socos e ir buscando unha sistematización e realmente o conhecer mellor o que se estaba, o que se fixo antes o que mm. se está facendo agora ao redor da literatura para os máis novos O se xa que vosted especialista precisamente en neso, na literatura infantoxuvenil eh, galega e tamén na literatura propiamente galega, non? Sí, sí, sí fundamentalmente bueno, eh, sempre atendemos á literatura de adultos pero fundamentalmente logo centrámonos sobre todo na literatura para os máis novos. Uh -huh. eh, tamén en todo o que vai alrededor da literatura, non? Da lectura, uh -huh. eh, incluso das materialidades e eh, como o libro foi cambiando uh -huh. nos últimos anos coa presión das novas tecnoloxías e eh, desas novas formas de lecer que teñen os novos. Eh, uh -huh. O libro non quere resistes a desaparecer, por suposto, uh -huh. da vida da xente nova, entón busca novas formas para atraer que eh, pues, uh -huh. a atención de lectoras e lectores. Entón, en ese sentido, imos un pouco atendendo tamén eh, a lectura, os lectores, os procesos de pues, de decodificación e das novas formas de ler eh, do mundo editorial en xeral. Claro. Eh, eh, eh, eh, eh, Quitába a, a voz a palabra a Armando porque quería comentarte que con vostede un feito curioso algo ah, sí. menos non? Eh, no, eh, era curioso porque es un <risa> Pois buscando aí na internet, seguro. buscando na internet, vexo que tú veches un percance nun cruceiro, non. Si, sí, aí, preto, aí no vaso a mar Mediterráneo, si. Sí. <risa> Nomes como vida é moi longa, e pasan moitas cousas. Es por eso. Como foi a, a experiencia, a, a, a experiencia esa? A ver... Pois xa van a lá máis de dez anos. Mm. Eh, bueno, dez anos fixo este, precisamente no 22, porque iso foi no 12. Sí. Ajá, sí. Eh, bueno, velo con distancia, case como se fose un mal soño. Sí. <risa> un apuro, un apuro ben grande. Eh, si sí, no meu caso, eh, no do meu marido, un apuro que durou tres horas, Carai, onde holy... chegamos a despedirnos. <risa> porque realmente non sabíamos nin onde estábamos e sabíamos que íamos nun barco que estaba fundindo nada máis, non? Carai, carai. Entón, bueno, eu sempre que falo disso digo que as experiencias as que non acaban contigo fante máis forte claro pero también siempre me lembro de que en ese accidente morreron 32 personas. Claro. Sí, una, una magua, exactamente. Sí, sí. Sí, sí. Eh, entonces, las perdas esas, porque bueno, tío, final continúa vida, queda como una anécdota, ¿no? uh -huh. incluso a veces es pues, como una marca que le vas ahí de ¡Ay, pasó che esto! Sí, queda un poco como... Esto como Titanic, digo, sí. tío, peor ainda, ¿no? Claro. Porque para no saber raza, bueno, o Titanic no lo no vivimos, esta experiencia en eh, ciencia. Exactamente. Uh -huh. eh, puido ser moito peor, puidemos morrer Plane. miles de persoas, Plane, pero ao final, pues, bueno, pois pues, por sorte, eh quedou niso, nunha mala experiencia, nunha desgraza para as familias que perderon os seus seres queridos, uh -huh. en, a, bueno, en tamén ver e ser consciente ás veces que vas en mans de persoas que son unhas insensatas. Que non son vos profesionais e que sí, comprometen sí. a vida de outros seres Exactamente, porque, bueno. polo visto, ese barco non tiña que arrimarse tanto Tiña que ir un Exacto. pouquinho máis máis distante, a mar aberto bueno, Exacto O, o caso sí. é que eh, é unha experiencia, entre comillas, seminegativa sí. Pero que podese contar E sí. entón, sí. Eh, felicitámonos polo feito de que vostede eh, eh, eh, pode contálo Exactamente, nos pode pues contálo sí. Sí, sí, porque o mar, eh, o mar Mediterráneo non é como o Cantábrico, é un pouco máis máis suaviño. Uh -huh. <risa> bueno, mm, esa era un pouco idea que tiñamos nós tamén. Eu daquela sí. que vivía en Vigo e que vía o mar da miña ventá, e víamos os cruceiros que chegaban a Porto, non? Dixíamos, sí, sí. "Va, temos que facer un cruceiro", porque mm. sí. polo Mediterráneo é moi tranquilo. Mm, pero bueno, a tranquilidade sempre é relativa. Sí. Claro. Sí, Oscar, sí. É importantísimo sí. por poder contalo, é eh, o que o que dicía antes, no? sí, sí. Yo, yo, bueno, esa anécdota eh, que, para que saiban os nosos <risas> os ointes, ointes que, que tamén hai anécdotas do, na vida. Dona Isabel Mociño González contounos un unha un cousa que que foi exper, experiencia de, en, en principio positiva por o feito de que xa sí, sí. non o contou. Pero, pero, pero despois falando de literatura e de eso, que eu vexo que por exemplo a persoa que lei moito mm, pois a lectura fai as persoas mai, para min máis boas, sa, eh, con sabenza e eh, eh, eh, productivas, dixéramos. Uh -huh. A ver, a lectura, cada vez que lees un libro Ti empezas o libro sendo uh -huh. unha persoa, rematas sendo outra Es sí. decir a lectura vai nos moldeando como persoas E como seres sensibles, e como persoas en constante cambio uh -huh. O feito de ler moito implica que te expos a moitas perspectivas A moitas formas de ver a vida distintas sí, sí. Uh -huh. A experiencias ficcionais co fin e ao cabo están chegando ensaios uh -huh. ficticios de como poderías ser a propia vida ou como poderías ti incluso responder ante sí. situacións similares. É dicir, a literatura realmente, a lectura, contribúe ao desdobramento, o feito uh -huh. de que ti aí, a través da ficción, es sen risco para comprometerte a ti mesmo, estás ensaiando outras vidas. Sí, vidas que probablemente nunca poderás vivir, sí. pero son vidas que experimentas que eh. posten a pele de seres. Eh, entras nos seus pensamentos eh, mm. O mellor en, incluso En cuestionarte sí. Aspectos que nunca terían De por si sí sido cuestionados Na túa mente, no teu pensamento Cotián, non? Sí, sí. Entón, en ese sentido, claro que nos fai mellor persoas Porque nos fai seres máis mm. eh, De algún modo Cultivados, seres eh. máis Cheos sí. eh, De coñecementos eh, Fai te incluso Dis eh, discutir e eh, descubrirte uh -huh. a ti mesmo en ese sentido sempre que unha persoa é moito realmente ten unha vantaxe sobre quen non le que son esas reflexións esa capacidade sí. de pensamento crítico por toda esa bagaxe que o fin cabo está contribuindondo á súa formación e a esta enciclopedia que levamos ao noso inconsciente. Sí desde logo e eh, menceraba vostede antes a dos, dos autores que que que comenzaron a, a facer bastante importante ou polo menos dar a coñecer muitísimo máis que, que a, a literatura infantil e eh, juvenil. Uh -huh. Acórdame de Casares, aquele a Galliña Azul ou Antonio ah, sí. García Tejeiro que comenzaba Bicos e non balas, pero está, pro, está proliferando a, a produción de de, de, de de xente nova, de persoas eh, noviñas que están dando a coñecer precisamente ese esa literatura infantil me parece que conectamos hai pouco con Leidicia Costas que foi sí. unha das Premio, Premio Nacional de Literatura uh -huh. Infantil uh -huh. bueno, que, que, quero me decir vostede de como ve esa nova literatura galega con respecto a infantil o, os infantil sí. a ver, a nova literatura galega infantil e juvenil en particular a boa nova é que hai renovación xeracional, ah, é dicir Mentre nos anos 80, bueno, incluso nos 70, cando empezaron ou incluso nos 60 xa non digamos, cando empezou uh -huh. Casares, realmente a xente desas décadas eh, ni sequera coñecía os antecedentes, ni sequera claro. sabía o que se fixera nos anos 30 e incluso dende o exilio nos anos 40. Uh -huh. Uh -huh. Ben é certo que dende os anos 80, sobre todo coa entrada da lingua galega na escola, uh -huh. que é un circuito moi importante de circulación das obras en lingua galega á e xoveniz, Eh, de algún modo que se foi facendo é eh, creando unha base eh, uh -huh. de público lector uh -huh. que a súa vez xa tiñan referentes É decir, a xente nova que agora está escribindo uh -huh. le dice a costas É un exemplo clarísimo, é das que teñen máis visibilidade, non? Sí. Con todos os premios que recibe. Pero xunto con ela, toda a xente que está escribindo realmente agora, uh -huh. todos eles xa son lectores de de, cesa, de Fina Casal de Rey, de Agustín Eso, Fernández sí. Paz, de Paco Martín. Por qué Porque realmente chegaron a eles no circuito escolar, na propia escola. Uh -huh. Por lo tanto, xa teñen referentes, incluso eh, a nivel de literatura de adultos, é unha das cuestións que sempre falan as poetas, non? Uh -huh. Que as poetas das noventas xa tiñan referentes que viñan dos anos 80. Sí. Entón xa, de algún modo, o que va a ser avanzando, renovando, uh -huh. en ese sentido, eu vexo a literatura infantil galega actual, como moi eh, innovadora mm -hmm. nalgúns sentidos. É dicir, vai máis alá e ten xa debaixo unha base moi potente sobre a que seguir medrando. Mm -hmm. Por lo tanto, nesse sentido, incluso, ás veces, considero, e temos a percepción, así, a xente que máis ou menos nos dedicamos a estudala, que incluso dende a periferia, porque non podemos esquecer que o sistema literario galego é periférico con respecto ao central español, non, mm -hmm. castelán, Que incluso hai unha liberdade nos nosos autores e hai un tratamento e unha naturalidade en moitas temáticas que a nivel de literatura castelá, que é moito uh -huh. máis centralizada e controlada, non hai. Por exemplo, sí. cuestións tan actuais como o abordar a morte, uh -huh. e que se trate con naturalidade, ou cuestións de identidade, de xénero uh -huh. das persoas, non as pois dentro dos colectivos LDTBI, uh -huh. eh, a diversidade sexual, a diversidade uh -huh. funcional todo iso está na literatura infantil e juvenil que se está publicando. Sí, sí. Además, porque toda esta toda esta juventude pues, xa cuando comenzan, comenzan con unha base. Porque teñen teñe xa detrás un pouso, eh, claro. un pouso polas persoas que sí. les leen e escoitan. Exacto, teñen unha bagaxe, uns referentes, e sí. sobre esos referentes, que ademais son referentes moi potentes, uh -huh. como o caso de Agustín, de uh -huh. Fina, de Antonio, uh -huh. eh, ou de xente máis nova, como Marcos Calveiro, Ramón Carideogando, é dicir, hai xa unha nómina moi ampla de autoras e autores que realmente funcionan como referentes mm -hmm. e iso fai que se avance, eh, mm -hmm. ademais de, por suposto, en toda a literatura que consumen, que como mm -hmm. vos escritores, necesariamente teñen que ser tamén boas e vos lectores. Claro, aí sí, que... estamos. Eso, o, o que o que en o, en realidad estamos, non sei, sé, facendo publicidade delo, porque en realidad de, o que fai vostede precisamente é iso, poñer en valor, porque... Mm, mm, Actualmente como profesora na Facultade de Ciencias de Educación na Universidade de Vigo, no campus de Ourense, non? Sí, correcto, dou aquí didáctica da lingua e da literatura na Facultade de Educación e Traballo Social.: A parte dese de traballo de profesora, tamén seguro que está traballando nalgún proxecto de publicación máis, non? Eh, bueno, hai liñas de investigación que ás veces dan resultados máis inmediatos e outras pois que necesitan o seu tempo, o seu pouso, non? Sí. Eh, durante anos, pois na universidade temos que ademais un pouco diversificar a nosa produción. Sí, claro. eh, igual que se van publicando libros, pois sí. unha das esixencias que temos como docentes na universidade e sobre todo a publicación en revistas, onde o mellor os traballos pasan un pouco máis invisibilizados para a sociedade en xeral, non? Mm. Pero, bueno, agora no que andamos traballando, eh, ou no que ando traballando, é redor sobre todo do libro-obxeto. Ah, no. bueno. De ese, ese novos formatos, esas novas materialidades que buscan, mm -hmm. pois, un tipo de lector, lectora, moito máis activo, moito máis de contribuir por si sí mesmo a recrear significados dos libros mm -hmm. e eh, eh, de algún modo que se está vendo é iso, que na sociedade actual o, o sobre todo os álbums infantis o que están buscando é eh, ser dinámicos eh, pro, realizar eh, promover colector, Unha relación activa De busca de respostas De enxer baleiros que van deixando a propósito uh -huh. Por que? Porque de algún modo que se fai tamén as novas tecnologías non? Os eh, rapaces de agora uh -huh. Queren moita imaxe yeah. E elementos dinámicos Non sí. Pois o libro infantil Vai un pouco por esa liña Claro. Uh -huh. Bueno, eu preguntábolles o por que seguro que ten algunha publicación nalguna revista. E Nós temos unha revistiña que tamén é, é familiar, bueno, pero ó, da Asociación Rosalía de Castro de Cornellà e Con eso, enton, sí. yo mellor yo mellor, pois pues, cabía un, un, no sé, un, un escrito, vamos alguna cousa, comprometela a vostedes, para que pues momento... comprometeme a mandar algo bueno, pois pues mandaremos os nosos enderezos os nosos parabéns eh, bueno, eh, felicitacións polo traballo que se está a facer e eh, agradecerlle moitísimo que nos concedera estes minutos para falar con nos, que darlle con os nosos mentes, ese traballo para o vindeiro sábado eh, ali na Fundación Vicente Risco en Ayarif, non? Si, sí. sí, co correcto, as 12 da pues, mañá estaremos ali na propia fundación presentando estas dúas obras Pois pues, moitísimos éxitos, que seguro que estará porque que saiba que non somos talismán para todas as persoas que, ent que entrevistamos ¿eh? sí. Pois pues, moitísimas grazas Unha aperta moi grande e volvo a repetir, non se so agradecemento mmm, Agradecida eu Unha aperta para vostedes aperta. tamén Hasta pronto, Dona Isabel a Radio Sambor